Jabur 48 dari ayat 1 sampai 14 Nyanyan Masmur Puak Korah Maha Besar Tuhan, segala puji baginya Di kota Allah Tuhan kita, di bukit Cucinya. Indah dalam ketinggiannya, kegembiraan seluruh bumi Bukit Sion di bagian utara, Jafon Kota Raja yang agung Allah berada di istana kota ini Dia telah menunjukkan dirinya sebagai pelindung Lihatlah raja-raja telah berhimpun Mereka lalu bersama-sama Mereka melihatnya lalu berasa takjub Mereka cemas dan segera pergi Mereka dicengkam ketakutan di situ Dan kesekitan seperti perempuan hendak bersalin seperti waktu engkau memecahkan kapal-kapal tarsis dengan angin ribut dan timur Sebagaimana yang kami dengar Begitulah yang kami lihat di kota Tuhan Yang Maha Kuasa di kota Allah Tuhan kita Allah akan memeliharanya untuk selama-lamanya Kami telah memikirkan Ya Allah kasih setiamu di dalam rumah sucimu Menurut namamu Ya Allah Demikianlah engkau dipuji di serata bumi Tangan kananmu penuh kebenaran Bergembiralah wahai Bukit Sion bersukacitalah anak-anak perempuan Yahuda Kerana penghakimanmu yang adil Berjalanlah serata Sion Bersiar kelilingnya Hitung menara-menaranya Perhatikan kubu-kubunya tatap istana-istananya Untuk diceritakan kepada anak cucu kelak, kerana demikianlah Allah, Allah Tuhan kita untuk selama-lamanya, Dia akan memimpin kita hingga ke akhir hayat.